Ideal. Думата е на английски, лесно проводима, защото и на български използваме прилагателното идеално, но към едно журналистическо перифразиране, с което ме впечатли приятно изданието Политико, просто слагайки тире, между първата буква ai която на английски означава аз, и остатъка какво остава? Диил. Дума, която означава сделка. Изключително попадение, когато говорим за геополитиката на сделката, предлагана от американския президент Доналд Тръмпа навсякъде. Аз сделка може да е нов термин и в геополитиката. В Случа обаче без сделка. Вчера приключиха преговорите между САЩ и Китай в Стокхолм. Няма пробив, няма сделка. Какво означава това за митата и геополитиката при аз сделките на Тръмп? Впрочем, това се случва при почти всички, които влизат в тази комуникация и каква е стоиността и кой е унизен, кой е печеливш и приложими ли са тези термини за новата глобална несигурност, като имаме предвид и начинът по който приключиха преговорите с САЩ Европейски съюз началото на седмицата. Добър ден на Галена Славова. Добър ден от мен. Добър познавач на Китай, на економическото развитие в Азия и на геополитическите тенденции и вихри от паралелните военни действия, украя на близък в това отлагане, което чуваме от Стокхолм, САЩ, Китай, не се споразумяха. Тоест продължава тази несигурност какво... какви са тарифите между двете държави. от Стокхолм, САЩ, Китай не се споразумяха т.е. продължава тази несигурност. Какво какви са тарифите между двата държави? Не, няма никаква изненада, защото всъщност Стокхолм е третия поред център, в който се провеждат тези преговори след Женева и Лондон. И уж в Лондон имаше някакъв пробив, но де-факто американската страна постави доста крути условия на китайската страна, което китайската страна ще опита да изиграе по някакъв къв начин, което пък доведе до провала в а, сега на този трети кръг. В Стокхом. Сега преди преговорите САЩ-Китай, този трети кръг от преговори, ние видяхме един друг вид преговори, които свършиха с споразумение 15% мита. А, имам предвид преговорите Европейски съюз щатите. Те приключиха на неутрална територия в Шотландия а, в понеделник тази седмица и стигнаха до споразумение, което според официалните лица на Европейския. Комисия е предотвратила пълномащабна търговска война, но според други, не е добро за големи страни, износителки като Германия и Франция. Европейски съюз също преговаря с Китай преди това. А спорезумението, Европейския съюз и Китай също имаше различни интерпретации. Галена, как, какъв е вашият прочит? Има много неща, които остават зад кадър, .е. т.е. те не излизат официалните новини или излизат по някакъв много странен начин, както винаги за Китай трябва да се чете между рядовете и да се толкова по особен начин. А в Китай в момента върви усилена борба за ръководството. Като казвам, усилена борба, това е един от световните лидери, така че говорим за титанични сблъсъци на различни интереси и имаше едни ситуации, в които по поради факта, че се разкриха някакви планове на някои от китайското ръководство спрямо Русия след да кажем, краха на Русия при войната с Украина. А, това предизвика е, едно е, като махало реакция Китай да се доказва пред Русия, че са големи приятели, което стана някакси на повърхността за сметка на Европейския съюз. Тъй като в крайна сметка Русия е проблем на Европейския съюз. И когато Китай се обяви за голяма дружба, това се едно Китай и Европейския съюз са в противоречие. В същото време делегация на Европейския парламент и съвет на Европейската комисия постоянно са в Пекин за преговори, защото една сделка с Европейския съюз е жизненно важна за Пекин в момента поради изключително тежкото економическо състояние на страната. Аз точно това се чудех, тъй като наскоро китайски представители предупредиха Европейския съюз, че не могат да приемат загуба на Русия. Всъщност това идва като резултат на тези вътрешно-политически напрежения, така ли? Ами да, всъщност мога да кажа, че Европейския съюз е наясно, че Китай в момента трябва да изиграе този театър пред Русия, поради факта, че... Буквално беше разкрит този нелицеприятен за Русия план, как Китай смята да влияе изключително много на политиката на как да кажем, Русия след края на войната с Украина. И а, дори имаше едно предупреждение от а, Путин, че да не забравят, че Русия е страна, която никога няма да се предаде и имат ядрено оръжие. От това нататък а, официалното, а, официалното отношение на Вършното министерство на Китай отразява един вид за извинението. Ние сме приятели на Русия. С вас няма да Тоест, това означава ли, че Китай а, по някакъв начин заради тази ситуация в момента рискува? в опитът си да се представи като неутрален играч конфликта в Украина. Те излъчваха такива послания, о, не, няма нищо общо. Ами, те достатъчно рискуваха с този а, мал шанс, който имаха да им се разкрият плановете, но от друга страна а, мисля, че на Европейската комисия на представителите на Европейския съюз е напълно ясно, че в крайна сметка става въпрос за някаква полза от страна на Китай. Така, Тъй като преговорите си продължават, те си вървят, има постоянно делегации представители, а, особено от економическата страна в а, а, Пекин, има и китайски представители в Европа. И другото, което е, Китай много ясно се дава сметка на базата на това, което в момента се става по върховете на властта, че Русия е слаба. И да, те правят извинения за това, но Гафа беше от страна на една от фракциите, които се борят. Не можем да кажем, че останалите фракции са много пред, предразположени към Русия в момента, така че може да очакваме още изненади между Китай и Русия и то не в плана, в който обикновено Русия го обявява. Нещо, което е важно като резултати от преговорите, а, между, а, което е достигнато между Европейския съюз, и Тръмп. Колкото и да е противоречиво това, което е достигнато, един е безусловният факт. Русия е тотално изолирана като доставчик на нефти и газ за Европа. Т. Съединените щати вземат тази роля, което означава, че Русия е допълнително отслабена. Това нещо се забелязва в Пекин и съответно Пекин си прави планове за своя Северен съсед, който е изключително в тежко економическо положение, а, който ще има може би и социални вълнения вътре в него. И освен това има много добри залежи на стратегически ресурси, доста по-близо до Гитганицата с Китай, отколкото Европа. Но, а, сега, кажем, да спрем до тук това, Китайците го знаят. Поэтому Тревожното е, че на фона на всичко, което става в момента, независимо от нестабилността на, а, а, в момента в а, властта, в Китай имаме а, едно Значи, първо това, което много се притесняват хората, дали ще има война с Тайван? Аз точно си, това ми се искаше да, да, да, да сложим един акцент върху това Изобщо, какво се случва в а, южно тихоокеанския район, защото Китай скръцна с зъби а, на Евросъюза заради парламентарната делегация от Европейския парламент в Тайван. Това вътрешно обесилване, сложната вътрешна игра а, в Китай, Китай, осъзнаването, че Русия е в слаба позиция, променя ли плановете на Китай по отношение на Тайван? Това, че Китай се опитва там да а, упражнява а, силно влияние, включително с военни учения непосредствено в а, Тайванския проток и, и други такива заплашителни спрямо Тайван действия. Ами ситуацията в момента е, ако говорим за сегашното управление Джинпин, неплановите не се променят. За него перлата в короната ще е да може да усвои по някакъв начин Тайван. Променя се идеята да се направи по военен път, защото имахме едно споразумение между Южна Корея, Япония и Съединените щати и Филипините за военна поддръжка, което означава, че категорично Китай не може да спечели никаква военна инициатива в този район. Проблема, обаче е, че при последните политически развития ситуацията в Тайван все повече се на ситуацията в Южна Корея, т.е. прокитайските сили започват да доминират. Специално в Тайван имахме един а, момент, в който част от а, тези места в парламента, които бяха някакси спорни, а, имаше гласуване за тях и от това гласуване можеше евентуално да се обърне паритета и да кажем управляващата партия, от която е президента, да приеме парламент. За съжаление, обаче, прокитайските сили се оказаха по-силни. Има още едно гласуване на 23 август, но вече е ясно, че прокитай скид сили са в дан и mm -hmm. а, а, сътрудничеството с него партия на труда са в бължинство, което означава, че те ще парират много от а, това, което се опитва президента да направи. който е от по-про-западните прогресивни сили в Тайван сега. Да. А, един такъв въпрос за финал, а, тъй като и заради споразумението Европейския съюз Китай имаше много усилено говорене по българските медии, много мощно ще на темата Китай, включително в Националното радио и след а, а, пътувания на журналисти, платени от китайската държава там. А, докъде се простира геополитическата амбиция на Китай в източна Европа и Балканите? Видимо ли е някаква промяна в това отношение по отношение на Балканите и конкретно България? Значи, това, което мога да твърдя, че Китай е изключително слаба, да не кажем, неуспешна опит за разбиране на България. Тай не разбира България и не прави особени опити. А, да, те на, на картата а, имат някакви амбиции, но не могат а, да работят с България. Не разбират и не си правят никакви усилия. За разлика от а, други страни в региона, ли? защото знаем, че има мощни китайски инвестиции и в Гърция и в Сърбия? А, а Гърция, а, тя имаше един опит а, в нейните а, години на а, тази криза, която беше дълговата криза, се опитаха да играят от принципа разделя и владее, да играят с Китай. А Сърбия е страна, която а, беше в геостратегическите планове на Китай, по причина, че не е част от Европейския съюз, но Сърбия е задължняла две трети от външния дълг на Сърбия са към Китай. Това е нещо като а, от тези идеи на Китай за а, проксита, държави проксита, които са задолъжнели и са свързани с Китай, Сърбия попада в тази категория. А, Унгария до някъде също е много близка с Китай, но това, което, което мога да твърдя, Китай не знае, не умее, не разбира и за сега не си прави планове изобщо да сътрудничи с България. А, и последно, има ли някакъв опит на Китай или по-скоро преосмисляне на амбицията му да се представя като альтернатива на западната хегемония, както се определя тя от а, тези, как да кажа, източни големи империи. Значи, това е мечтата, другата перла в короната на председателя си Дженпин, а само, че въпросът е вече, какво ще стане следващите месеци? Нали, може да стане още август, може да стане септември, и ако. Предполагам, че ако има някаква промяна в Положението и властта на сегашния президент, тази точно хегемонна идея ще отпадне, защото фактически Китай е в противоборство с Съединените щати, а не с Европа. Върнахме се към началото именно тези преговори в Стокхолм, които очертават различна динамика в тази обща геополитическа картина. Много благодаря Галена Славова, Европейски съюз, Китай, Китай, Съединени щати, решението за ниските мита или въобще формата на митата САЩ-Китай, тема, която остава с продължение, войните наоколо и загадъчната роля на Китай.